Alig két hónap telt el, hogy Kánál voltam. És ez az idő megerősített abban, hogy nem szeretném semmilyen kapcsolat fenntartását velük. A kezdeti elfogadás és empátia után átvette bennem az irányítást a megbántottság, a dac, a féltékenység, az előrelátás és legfőképp a félelem. Hogy minden, ami addig történt, az csak bemelegítés volt. És ezután kezdődik a legnehezebb rész. És ennek a házasságnak csak baja lesz ebből. És a baj talán az, hogy nem Tómó vagy én vagyunk ennek az egésznek a mozgatója. Mint egy színész, aki egy betanult szerepet játszik, amire már rákészült, aminek a szövegét tudja kívülről. Mert már nem volt több új, nem volt több megválaszolatlan kérdés, csak ez, ami a gyerek születése óta beékelődött közénk. Meg fognak kérdezni, hogy mit gondolsz erről? Kérdeztem a férjem, amikor késő este hazaértem a színházból. Nem voltam még ilyen helyzetben soha. Vont vállat. Alá fogod írni a nyilatkozatot? Faggattam, és amikor láttam, hogy megint hallgat, folytattam. Tomo, honnan tudhatjuk, hogy te vagy az apa? Néztem őt, és ő engem. Egy ideig megőlt köztünk a csend. Majd válaszolt. Lizi, nem csukhatjuk be a szemünket örökre. Tudod nagyon jól, hogy van esély rá. Elgondolkodtál, mi lesz, ha igen? Mit szeretnél? Hogy legyen? Mit tehetnék? A tekintete pont olyan határozott volt, mint az életvezetési tanácsadó Andreáé, amikor felhívtam és elmondtam neki, mitől félek. Azok után az ilyen tekintetek láttán, amelyek határozottak voltak és ijesztők is, hevesebben vert a szívem. Ezt éreztem most is, de próbáltam a felszínen maradni. Aláírsz valamit, amiben magad sem vagy biztos? kérdeztem a fejemet ingatva. Meglátjuk, mi lesz utána. Gondolkoz, Lizi. Biztos vagyok benne, hogy ez a nő nem akarja, hogy a gyerek jöjjön hozzánk. Nem akarja, hogy te is lásd. És talán azt sem akarja, hogy én menjek hozzájuk vasárnaponként, főleg, ha egyszer férjhez menne valakihez. De nyilván bosszús lenne, ha nem írnám alá. Ha viszont aláírom, hidd el, tudom, mit csinálok. Tomó egyre határozottabban beszélt. Valószínűleg, hogy felébresszen. De nem felébredni akartam, hanem már fáradt voltam. Azt biztos nem engedném, hogy csak te menj, hogy majd kényekedvére szervezze az idődet, a mi időnket, bukott ki belőlem. Elképzelhetett, számtalan, álmatlan éjszakán át gondolkodtam a lehetséges jövőn. Emlékeztem, elvált ismerőseim, hogyan beszéltek a gyerekek apjáról, akiktől elvárták, hogy pénze ugyan támogassák, de ha lehet, minél kevesebb lássák őket. Kaján harag ült ki az arcukra, amikor sorolták, hogyan büntetik őket a gyerekeik érdekeire hivatkozva. Hetente egyeztetnek telefonon, aztán, ha olyan kedvük van, kitalálnak valami indokot, hogy lemondják a találkozást. Vagy akkorra teszik át, amikor tudják, hogy az apa új feleségének a születésnapja van, és el akarnak utazni, de ők ahhoz ragaszkodnak, hogy a gyereket ne adják, az apa menjen hozzájuk, aki nyilván ilyen feltételekkel már nem akar mert nem akar összeütközésbe kerülni. Erre ők felteszik a kezüket, hogy biztosították a törvényedt a lehetőséget, amit ő nem használt ki. És nekem teljesen nyilvánvaló volt, hogy itt már rég nem a gyerek érdekeiről van szó, hanem hogy bosszantsák a feleséget vagy az exet. Feltételeket diktálnak, hogy jogaikat kihasználva legálisan állhassanak bosszút a bűnös apán. Az ő rémképük levegett a szemem előtt, és nem akartam ezt. Ne érts félre, tudom, nem minden nő ilyen, de én ilyenekkel találkoztam. És valószínű, hogy a női szolidaritás csoportban is ilyen csalódott, méreggelteli nők voltak többségében. Biztos voltam benne, hogy ezek az egyeztetések és találkozások csikorgó homokszemek lennének a házasságunkban, amelyek idővel csak szaporodnának. Nem tudtam elképzelni olyan családi köteléket, ami hosszú távon kibírná ezt. És biztos voltam benne, ha eddig nem mentünkre, majd ettől esne szét. Hogy miért pont ezt ne bírná ki, ha annyi mindent kibírt? Mert a házasság sem áll ki, minden terhet. Ahogy a lélek sem. A házasság túlélheti az anyagi csődöket. A munkahelyi problémákat, a haragos szomszédokat, a rossz napokat, ha elég erős, azt is, hogy megbillent. Talán azért, mert előtte annyi mindenben volt része, és azt gondoljuk már semmi más nem történhet, amin előtte nem ment volna keresztül. És ezektől a problémáktól egy idő után tud függetlenedni, mert azok megszűnnek létezni. De ez más. Amikor valami másfajta kötelékről van szó. És a legszomorúbb az, hogy az emberek azok, akik legjobban meg tudják keseríteni a másik életét. Mert dolgozik bennünk valami büszkeség, birtokolni, megmutatni vágyás, ahogy bennem is. Lézi, a saját igazságodat próbálod ráhúzni a másikra, és a másik igazsága soha nem lesz ugyanaz, mint a tiéd. Tomó többször mondta ezt nekem hányszor amikor kikeltem magamból, ahogy akkor is. Néhány percig elgondolkodtam, de makacs voltam. Azt éreztem, a gondolataimat nem én találom ki, azok maguktól jönnek. És hogy is mondhatnám azt nekik, hogy maradjanak ott, ahol vannak? Igen, de én nem akarom, hogy ezek az emberek az életünk részesei legyenek. Mindenem tiltakozik ellene, jelentettem ki. És ő soha nem próbált győzködni. Lehet, hogy egyensúlyozni akart. Én pedig próbáltam védeni a saját érdekeimet, és szenvedtem. Nem vagyunk egyformák. Nekem valószínűleg mindenhez több idő kell. A helyzet felfogásához, annak kiértékeléséhez, az elfogadáshoz, a megbocsátáshoz de volt, aki felé nem ment. Azt akartam, hogy a gyerek és az anya legyenek láthatatlanok. A nevüket sose halljam. Őket magukat ne is lássam többi, mintha egyáltalán nem is léteztek volna. Egy ilyen majdnem háromszázezres nagyvárosban, mint újvidék, ó, de jó, még lehetséges is lenne. Az volt a szerencsém, hogy úgy tűnt a férjemnek is egy dolog a fontos, hogy megmaradjunk mi ketten a mi gyerekeinkkel. És nem feltétlen miattuk. Mindent úgy is tett, hogy nekem jó legyen. Azt kérdezed, hogy lelkiismeret fulldalásból, Hogy kárpótoljon? Esetleg félelemből? Lehet, hogy mindenért. Az biztos, ha szerelmes lett volna Kába, engem elhagy. És abban is biztos vagyok, ha többé már nem érzett volna irántam semmit, akkor is. Mindezek után is volt mindkettőnknek vesztenivalója: valója. A család, a nyugalom, az anyagi biztonság, amit magunknak teremtettünk. A szokásaink. Az, amelyek a mindennapi biztonságérzetet adják. Túl nagy ár lett volna mindezt eldobni, és újra kezdeni valaki mással, ha egyáltalán hittünk volna benne, hogy képesek vagyunk rá. Legalábbis én így gondoltam. Azt kérdezett gyávaság? Lehet. És bátorság ezt így bevallani. Nem hiszem, hogy ez lenne a halálos bűnök egyike. Tudod, mi a jó mégis a gyávaságban? Az, hogy eljön az idő, amikor szembenézel vele, és azt mondod, jó is, hogy gyába voltam, mert ahhoz is kell bátorság. Őt nem kérdeztem. Úgy gondoltam, volt még bennünk annyi egymáshoz való ragaszkodás és szeretet. Sugárzotta bennünket körülvevő tárgyakból, az emlékekből, a falon képekből, a festményekből, a vázákban valaha illatozó virágokból, a levetett ruhákból, az ágyneműk gyűrődéseiből, az asztalon hagyott morzsákból, a bevásárlótáskákkal lehorzott falakból. Azon a napon, amikor Tómó korai délután végzett a gyámhivatalban, egyből hazajött. A dolgozó szobámban mefisztó jelmeztervét színeztem. A bejárati ajtó lassan nyílt, ő szónélkül lépett be a lakásba. A tálaló szekrényhez ment, és két kis pohárba pálinkát töltött. Ritkán ittunk pálinkát. Csak amikor olyan vendégek jöttek, akikről tudtuk, szeretik. Olyankor én is ittam a társaság kedvéért. Most nem kérdezett. Én csak nyújtottam a kezem a pohár felé. Leült a kis kanapéra. Izzat volt és szótlan. Levert az egész ember. A mozgása, a lélegzete, a tekintete mintha valami pár bajról érkezett volna, amelyiken veszített, de túlélte. Most mi lesz? kérdeztem, ahogy beleittem a pohárba. Bármi lesz, még egyszer nem hagylak cserben téged. Fejemet az ablak felé fordítottam, és néztem, ahogy a nap besüt az ablakon, és árnyék a keskeny sávban sötétebbre festi a kis szobát. Úgy vettem a levegőt, hogy ne legyen hallható. Aztán felálltam az asztaltól, és leültem mellé. Tudod, mit gondolok? kérdeztem. Tomo kérdőnézett vissza rám, és mintha fejét kisé megemelte volna. Bennem nem volt helye semmilyen további kérdésnek. Nem vártam válaszokat. Remélem, hogy minden jó lesz. És a kezem a fejére helyeztem. Ő a tenyerét felfele fordította, aztán mélyet sóhajtott. Megiszol velem még egyet? kérdezte. Jeviga, nem szép az én számból, de jó esik kimondani. Fújtam ki hirtelen a levegőt. Ne haragudj, nem tehettem mást. Megyek és összedobok egy rakott tésztát. Tehetek mást? Néztem rá, mielőtt megindultam a konyhába. Másnap délelőtt, amikor a lakás elcsendesedett, befejeztem mefisztót. Fekete básonyköpönyeget terveztem neki bordó szegéllyel és szíjakkal, mintha rá lennének csatolva a karjára. Hagytam, hogy az akvarelfesték száradjon a papíron. Az ablakpárkára támaszkodva áldogáltam, és az utcát néztem lent. A kutyás a három tacskójával most is sétált. A magas fák ágait lágyan ringatta a szél. Látni akartam a Dunát. Tíz perc járás tőlünk. Tíz perc önkívület. A kapuból kilépve elindultam balra és a forgalmas pupinbulvár helyett a magasban összeboruló fák hűs árnyékában a Maxim Gorki utcán átjutottam ki a rakpartra. Elsétáltam a kedvenc helyemre, ahol már nem voltak lépcsőfokok, hanem egy füves lejtőn lehetett lemenni a vízhez. Leültem és néztem a víz sebes folyását, amíg majd elszédített. Aztán hanyat feküdtem. Elégedetten szívtam magamba a nyár füves, fás, folyóvizes illatát. A Dunai Sirályok hangos víjogására felemeltem a fejem. Épp összecsaptak a víz felett egy falat zsákmányon, amikor megcsörrent a telefonom. Tomó hívott. Lizzi, tudsz rám figyelni? Mi az, mi a baj? kérdeztem vissza, amíg felültem, mert a hangja olyan furcsa volt, és szokatlan színezetű. Nemrég hívtak a hivatalból, mondta, és én kezdtem magam felspannolni. Most már az lesz, hogy nem hagynak minket békén? Kezemmel a füvet tépkedtem dühömben. Tegnap olyanokat kérdezgettem a hivatalnoktól, hogyan kerülhet a gyerek az apához, vagy mi van olyankor, ha valami történik az anyával. Nem gondoltam, hogy ez téged foglalkoztatott. Döbbentem le. Nyugodj meg, nem is volt komoly szándékom vele. Éreztem, hogy a hangja kisé oldottabb lett. Ez a hivatalnok miután eljöttem, felhívta az anyát, és ezeket mind elmondta neki. Ilyet nem tehet, ez hivatali visszaélés, mondtam felháborodva. Igen, szerintem is az, de állj le, kérte, és érthetetlenül nyugodt volt a hangja. Tommo, én ezt most már nem bírom, nagyon fáradt vagyok. Hátrövetettem magam a fűbe. Éreztem, hogy a halántékomon kidagadnak az erek, és azt képzeltem, ha nem tudok lenyugodni, valami bajom lesz. Azért hívtak, hogy vonjam vissza az apasági nyilatkozatot. Mi? Ez hogy lehet? Kérdeztem, és a nem várt hír hallatán a szívem még hevesebben vert. Klaudia kérte. Felálltam és rohantam hazáig. Nem figyeltem, hogy piros vagy zöld volt a jelzőlámpa. A fasizmus áldozatainak emlékművénél a gyalogát kellőn épp, hogy átértem egy autó előtt, aminek le is kellett fékeznie, hogy el ne üssön. A házhoz érve kettesével szedtem a lépcsőfokokat a legfelső szintig, és az ajtól, amint beléptem, azonnal Tomó mellé ültem a kanapéra. A nappaliban cigaretta füst illatát éreztem. A férjem a telefonja billentyűzetét nyomkodta. Meséljen el mindent előről, mert nem vagyok benne biztos, hogy úgy értettem, ahogy mondtad. Kértem. Tegnap elismertem az apaságot. Ma kérték, hogy tegyem semmisé. Ez van. Felelte, és a kezében szorongatta a telefonját. Amikor felfogtam, hogy mindent jól hallottam, az első pillanatban elégedettség töltött el, de aztán újra elbizonytalanodtam. Ezt nem értem. Miért tette ezt, amikor tegnap még mást gondolt? Ráncoltam össze a homlokom. Két dolgot feltételeztem. Ez a nő vagy nem biztos abban, hogy Tomo az apa, vagy nem akarja, hogyha a férjem láthatja, akkor majd én is lássam a gyereket. Egyértelmű volt, hogy ezzel továbbra is nyitott maradt az alapvető kérdés, az apaság ténye, és vele együtt a bizonytalanság. Pedig én már akkor bármilyen bizonyosságnak örültem volna. Lizi, nézd, mit ért nekem. Olvas te is. Nyújtotta felém a telefont. Kezemben a készülék, mintha valami titokzatos tárgy lett volna. A lábamat felhúztam magam alá, és úgy olvastam. Ká azt írta, ő nagyon megszenvedett ezért a kislányért, és azt gondolja, nem ezt érdemli Tómótól. Eldöntötte, nem kell nekik ilyen apa, aki arra sem méltatja, hogy meglátogassa őket. Az ilyen nem is méltó arra, hogy a gyereknek valaha is megemlítsék az ő nevét. Nélküle is fel tudja nevelni és megkéri, hagyjuk őket békén. Így írta, hogy mi ketten. Tomó és én a felesége. Kétszer is átgörgettem a sorokat, és próbáltam kiolvasni belőle a mögöttes jelentését, mert minden szónak és mondatnak van egy másik értelme is, amit megfejthetünk, ha ismerjük a szemét, ismerjük a logikáját. Érzelmi zsarolást éreztem a szavakban, és magamban tehetetlenséget, mert az ő legfőbb tudománya az volt, hogy ilyen tud lelkiismeretfordulást kelteni a másikban, amire nincs igazán jó válasz. Tudom, vannak ilyen típusok, és nem lehet velük mit kezdeni. Mire volt ez jó neki? kérdeztem értetlenül. A telefont lecsúsztattam az asztalra, és akkor megint a tévés sötét képernyőjét néztük. Ezt akartuk és sem öröm, sem pesgőbontás. Csak a csöndet hallgattuk döbbenten, ami betelepedett közénk. Lesz valaha DNS-vizsgálat? Kérdeztem, ahogy a férjemre néztem. Egy nap talán. Lehet, hogy jobb is, ha nem most azonnal. Borzsoltam ki a számon a szavakat. Közelebb húzottam Tómóhoz, a fejemet a vállára hajtottam. Ő átkarolt, keze a vállamon nyugodott, és hallottam a szuszogását, mint nagyon régen. Emlékszem, felén fordult és megcsókolt. Nem kérdezte. Én elfogadtam. Rövid volt, de végre jól esett. Csak egy csók volt, de annak az érzése megerősített a hitemben, hogy egy hajóban nevezünk akkor is, ha távol voltunk egymástól és egyikünk az egyik végében, a másikunk a másik végében húzta meg magát, mintha félne a másiktól. Nyilvánvaló volt, hogy mindketten ugyanattól az elhallgatástól szenvedtünk. Csendben maradtam, fejem a vállán, de magamban azt kérdeztem, mennyit kell még várni arra, hogy végre lenyugodhassunk. Összetévezhetetlen zörejek jöttek a lépcsőházból, Lépések duplaritmusa, kabátsosogás, az iskolai hátizsákok tompa hangja, ahogy a falhoz súrlódnak, A gyerekeink értek haza. Ott találtak bennünket a kanapén, és úgy viselkedtek, mintha fel sem tűnt volna nekik ez az utóbbi időben ritkán látott idilli helyzet. Talán a szemük felvillanása árulta el, hogy észrevették. Mário még az ajtóban ledobta a táskáját, két lépésen odébb a cipőjét, és még egy kicsivel távolabb a kabátját valamelyik székre gyűrte. Aztán elújságolta, hogy a városi kosárlabda versenyen az ő csapatuk nyert. – Bravo fiam! – mondta az apja lelkesen. – Büszke vagyok rád. – Dicsértem én is, és láttam erre is elmosolyodott. Közben Grétia szobájában pakolta le a holmiát. – Igen, nagyon rendszerető kislány. Ha látnád... Aztán jött csak oda hozzánk, az ölembe ült, és apját kérdezte, ugye hétvégén átsétálunk Péter Váradra, mert a gyerekcsapat lép fel, és szeretné látni az előadást. Tóbon mosolygott rá, kezét a fejére tette, és magához húzta a gyereket, úgy simogatta. Én hozzátettem, hogy még Sremski-Kárlovciba is átmehetünk egy jó kis marharagú levest megenni a paszent étterembe a Duna mellett, amit mind szeretünk, mindannyian. A gyerekek oda voltak az örömtől. Másnap délelőtt az íróasztalom fiókjában matattam, és találtam egy üres, fekete dossziét. Magam elé tettem, és néztem. Gondolkodtam, mikor került oda, és azon tűnőtem mit tehetnék vele. Végül ez lett a gyász, a bánat, a bűn, az élet nagy feladatainak dossziéja. Ebbe tettem bele a kinyomtatott e-maileket, Káit, Tomo válaszát. A hivatali jegyzőkönyvek mindkét példányát, mind írásbeli bizonyítékokat a jelenről. Mert az emlékezés nem olyan, mint egy fénykép, amit előveszünk és megnézünk. Minden alkalommal, amikor emlékezünk, újraalkotjuk az emléket. Íme néhány év elteltével már te sem hiheted minden szavamat. Nem tudom megmondani a történetet, hol szépítettem meg, hol túloztam el. Mégis igaznak gondolom és semmi szándékom, hogy félrevezesselek. Talán az a dosszié maga az abszolút igazság. Ahogy teltek a napok, az lett a legfontosabb, hogy most már lenyugodjunk. A tudatomban ott lapult a gyanú, hogy bármikor bármi megváltozhat. Hogy a nő írhat egy levelet, a hivatal újrakereshet bennünket, mondván, hogy meggondolta magát. Nem úgy gondoltam, hogy azonnal, hanem hónapok, évek múlva... Ká hallgatott, nem írt többet, nem hívott, nem követelt, mégis az volt az érzésem, hogy még mindig így látszólag visszahúzódva is akar valamit. Egy évvel később a szerelem már elmúlhatott, mert hallottam, egy ideje együtt jár egy sportolóval a Danubius evezős klubból. Mégis valami furcsa módon úgy tűnt, Gizellával egy életre szóló barátságot kötöttek, és rajta keresztül Szonyát is úgy mozgatta, mint egy marionett figurát. Lehet azt érezni a megnyilvánulásaiból, a kellő pillanatokban elejtett megjegyzésekből, a lankadni nem akaró, az ismeretlen gyerek iránti kitüntetett figyelemből, mint valami trófeák, még három év múltán is ott voltak neki ezek az emberek. Bosszantott, hogy velük ékeskedhetett. Nem azért, mert barátkoztak, hanem mert úgy éreztem, ezt ellenünk teszik. Korábban, amikor Gizella eljött hozzánk új vidékre, az egész napot vele töltöttük. Elvittük ebédre valamelyik jó étterembe. Télen a belvárosba, a Plávafrájlába, ahol a kockás abrosos asztalokon igazi vajdasági házias ételeket szolgálnak fel, vagy nyáron a ribárácon a piknikbe, ahol a legjobb halételeket készítették, és a víz mellett a magas fák hűsében üldögéltünk órákon át egy jó bor kíséretében amíg még idehaza vagy egy másik alkalommal elmehetnénk oda. Mindenképp. Csak, hogy folytassam a gondolatmenetet. A kocka azonban fordult. Ezekben az utolsó években Gizella csak délután érkezett meg hozzánk. Érdekes volt. Látszik az az emberen, ha reggel óta úton van. Nem is kérdeztük, ő pedig ködösen elsorolta a mi mindent intézett újvidéken. Kínáltam finom, medgyes, mákos, diós, trúdléval, amit a közeli rövicából hoztam, de elhárította. Akkor nem vagy éhes, jegyeztem meg. Ettem valami keveset, az nekem elég volt, válaszolta, és csak egy pohár vizet és kávét fogadott el. Én elégedett mosolyan néztem őt, ahogy beszélt, és néha a szempillája megrebbent. Milyen szánalmas, gondoltam. Bármit mondhat, úgy is tudjuk, merre járt. Neheztelhettem volna rá, hogy Kával majdnem egy egész napot töltött, nekünk csak egy kora esti másfél óra jutott. Meg is mondhattam volna neki, hogy tudom, nem a banki ügyeit meg a kozmetikát intézte egész nap, amelyekhez azelőtt mi kellettünk neki segítségül, hogy elkísérjük, hogy a parkolás ne nehezítse meg a dolgát, és hogy egyáltalán oda találjon. Megmondhattam volna, tisztában vagyok azzal, azért nem éhes, mert már meghívták ebédre. Haragudhattam volna a hazugságért, az elhallgatásért, mindenért, még az igazságért is. Azért, hogy ennyi év után is valamiféle magasztos dolognak tartja ennek a gyereknek az istápolását. Dacból, tudatlanságból szeretném azt gondolni, hogy naivitásból. Mi úgy érezzük ellenünkben. Nem hiszem, hogy valaha is megtudom a valódi okát, ismerve a múltját, a gyermektelenségét, és azt a feltételezhető fájdalmát, hogy évtizedekig csalta a férje. Mondhattam volna neki, hogy átlátok rajta, de nem akartam megbántani. És elmondhattam volna azt is, hogy tudom, anyagilag is támogatjak át. Őrült szerencse kellett hozzá, hogy rájöjjek. Tudom, az emberek azt mondanák szánalmas, de én inkább elszánt és elkeseredett voltam. Olyat tettem, amit a hajléktalanok. Még a gyerek születése után Limánnál a nő szemetében turkáltam, hogy egy használt fültisztító pálcikáról vagy egy pelenkából szerezzek mintát a genetikai vizsgálathoz. Helyette találtam egy széttépet szerződést, amit odahaza az étkezőasztalon összeillesztettem, és láttam, rossz helyen írták alá. Abban szerepelt az ezer euró összeg, amivel Gizella évente segítette őt. Akkoriban ez akkora pénz volt, hogy a tízszereséből már egy fél panellakást lehetett venni. És nem tudtam ráharagudni. Talán ez az idős asszony nem is volt tudatában annak, mit csinál. Hogy talán nem is Tómó gyerekét támogatja. Az viszont még egy évvel később is zavart, hogy észesen vette, noha nem ejtette ki a nevét, Káról beszélt. Mi pontosan tudtuk? Egy ilyen este, amikor befejeztük vele a Skype-on a beszélgetést, akkor eldöntöttem, nem szorongatom magamba tovább ezeket a gondolatokat, érzéseket. Akkor se fogok rá haragudni, amikor már visszautazik Norvégiába, és azt mondja, az beszélik újvidéken mennyi hó eset, vagy hogy napok óta csak szakad az eső, vagy hogy ebben a városban, a felújított lakásokban padlófűtés is van, és hogy ez milyen jó. Például a Limánon. De nem kérdeztem, kitől tudja, mert azt is tudtam. Már nem volt fontos. Jó érzés volt, hogy ezt meg tudtam tenni. Mondhatnám, megbocsátottam. Hogy jutottam el idáig? Elképzeltem, ha valóban olyan naív, mint amilyennek kinéz, akkor rólunk is ennyit beszélkának. Most nevetsz? Igen, azt hiszem, ezt nevezik az univerzumban egyensúlynak. Az új időszámítás negyedik évéig jutottunk, és addig néhányszor megtörtént, hogy láttam az utcában velem szembe jönni a nőt. Ő valószínűleg távolabbról felismert engem, mert átment a túloldalra. Olyan egyenesen nézve maga elé, mintha előző éjjel elfeküdte volna a nyakát. Én pedig, bár majd megfulladtam a hirtelen rámtört légszomjtól, elégedett voltam magammal hogy aznap frissen mosott hajjal, finoman kisminkelve mentem. Szóval jól néztem ki. Érted a lényeget? Lehetetlennek tartottam, hogy egyszerűen elmenjünk egymás mellett és üdvözöljük-e másikat. Valamelyikünk úgy is elfordította volna a fejét, mert nem tudtuk volna elviselni a másik tekintetét. Egy tekintetből sok mindent lehet kivenni és érezni, és én nem is akartam az övében meglátni semmit. Hevesen dobogott olyankor a szívem, meleg hullám futott végig a melkasomon, és reszketett a kezem, mint annak idején neki az irodában az íróasztalnál, amikor Tomó fölé hajolt. Mintha meg akartam volna fulladni, és utána órákig képtelen voltam megnyugodni. A fejemben azok az aprók is fonálférgek újra elkezdtek zsízsegni, és nem tudtam egyszerűen mit kezdeni velük, sem magammal. Egyszer az is megtörtént, hogy láttam őt az utcán kézen fogva menni a lányával. Kihasználva az alkalmat, hogy végre látom, mereztettem a szemem, hogy tüzetesen megnézzem a gyerek arcát. Hogy ne, amikor utoljára két hónaposan láttam, és azóta csak a gondolataimban képzeltem el, hogyan nő napról napra és évről évre. Mindezt úgy, hogy visszaidéztem az én lányomat ennyi idősen. Ezt a kislányt is elképzeltem hogy bizonyára aranyos, kedves és sajnálatra méltó, hogy neki nincsen apja. Azt gondoltam, jobb is egy nem létező apa, mint egy olyan, akivel nincs semmi közös a lelkükben, csak az idegenség. Ne hagyj Isten rossz érzéssel. Legjobban örültem volna, ha az evezős neveli fel, de úgy hallottam, már az is a múlt év volt. Amikor elhaladtak, megfordultam utánuk, még akkor is, ha szánalmasnak éreztem az egész helyzetet. A lába hosszát, a járását figyeltem, ahogy lépked, hogy billen jobbra-balra minden lépésnél, hogy valóban Tómóra hasonlít-e, ahogy Gizella mondta Szonyának és Katicának. Katica meg nekünk. Semmilyen hasonlóságot nem véltem felfedezni. Különben is akkor épp takaró norvég mintás sapkát viselt. Ilyen alkalmakkor, hogy hazaértem, elmeséltem Tómónak. Láttam rajta, bár közönösséget mutatott, de belül ő is tudni szeretné az igazságot. Viszont van itt valami furcsaság. Emlékszel, amikor az előbb elmeséltem, hogy az apasági nyilatkozat visszavonása után K. azt mondta, meg sem említi a gyereknek ki az apja. Ezzel szemben, akik kapcsolatban vannak velük, azt mondják, a férjemnek egy felnagyított, bekeretezett képe függ a gyerek szobája falán. Én ezt, amikor Kánál jártam, egészen biztosan nem láttam. Apa képe, apáé, akire a most nyolc éves kislány úgy néz, mint egy szuperhősre. Azt is mondják, alig várja, hogy megismerje az édesapját, aki egészen biztosan egy csodálatos ember.